deoarece Părintei și prea cu părinți și frați. Lucrurile sunt cunoscute de altfel. Suntem de mai mulți ani la mănăstire și știm cam cum se derulează un an de zile cu toate frumoasele slujbe, fiecare cu mireasma și cu podoaba ei. Dar cel mai important moment pentru pocăința noastră din cursul unui an este curgerea Sfântului și Marelui post al Sfintilor Paști. Cele 40 de zile, plus săptămâna Sfinților Patim, care nu-i puse între cele 40 de zile, formează așa numitul postul mare sau nevoința postului mare. Pe vremuri citim în cărțile Sfinților Părinți cum e din seara aceasta plecau călugării și prin mai ales din Egipt și din Țara Sfântă și din Palestina și din Cappadocia unde a trăit Sfântul vasile cel Mare, și din sara, din noaptea aceasta, în munți. Acolo nu este păduri în zona aceea, dar sunt stânși și peșteri și fiecare se dușea singuri. Unul lua un număr din măsline, mânca una, două, trei bate sau și nu știu câte zile. Alții luau pesmet și din când în când gusta câteva sfermeturi și își dușea viața mai departe. Alții luau apă, nu era apă pe acolo, ca să aibă să-și zilele iar alții nu luau nimic. Și vă imaginați 40 de zile să stai întins acolo singur, fără niciun frate sau ușenic, numai tu cu Dumnezeu și cu ungele tău păzitor. Iar în urma ta cu demonii care luptă pe cei și se roagă. Și așa se nevoiau părinții înainte. În singurătate, alții în peșteri, alții în păduri, unii eram păduri, alții rămâneau în opștie. Noi considerăm că nevoința că rugărească în viața de opștii este cea mai sigură, cea mai fără primejdie, fiindcă mulți care s-au nevoit în singurătate, îi nălușea deavole, îi adușea nălușit, că vine în Îngerul, că vine cu tare, și dacă credea, nu era decât diavolul. Ori noi, în opștii, ca și înaintașii noștri, trebuie să înțelegem că cel mai bun moment, cea mai bună cale de nevoință duhovnisească, pentru postul mare se face în viața de opti. În sensul că ai slujbe de la ore fixe, Duhomnicul e lângă tine, căl de -și citit ai, sau țirea să-i să repet, nu mai sociești, Doamne Iisus să nu mai sociești, nu e nevoie să tot să spună cineva, sau Duhomnicul, că știi cam ce ai de făcut și că nu întrebi dacă mai ai ceva. Deci, nevoința noastră duhovnicească într-o mănăstire de opti ca aici la noi, este mai ușoară dacă o în tocmai. Și anume, întâi de toate să ne ținem de Sfințele Sturgi ale Găsării. Oricât m-aș ruga eu acasă, rugăciunea mea din casă sau de lângă patul în care mă curg, nu este egală cu cea din fața Sfântului Altar, unde se luagă toți Întuitorul Hristos pentru mântuirea noastră. Deci, întâi de toate mă gândesc începutul postului mare să fie întâi cum păcare, așa cum am încercat în seara asta să ne împăcăm duhovniștești și nici un cuget rău să n-aibă nimeni asupra fratelui său sau asupra chiar a duhovnicului său. Că să mai întâmplă și așa. Când mi-au mustrat pe tare, când mi a zis prea așa, că mi-au zis prea în public, nu știu și, Ei, lăsăm mândria asta. Deci, începutul postului mare să-l face din biserică. Și cele mai sfinte rugăciuni care se fac în cursul postului mare pentru noi și pentru toată lumea creștină rămân sfinte slujbe ale bisericii, să știți. Noi ne rugăm care cât putem și acasă. Ne rugăm și pe drum cu Doamne Iisuse, care când putem și cât putem. Dar ce ce se face în biserică este cu totul aparte. Este cu adevărat rugăciunea care merge direct la Dumnezeu Mântuitorul. Așa încât cei care nu sunt în ascultări sau care pot sau care sunt mai bolnavi sau bătrâni sau altceva, să nu lipsim de la Sfințele slujbe. Sunt și ascultări multe, mănăstirea e mare, dar trebuie mai întâi de toate să ne facem timp în postul mare pentru multe rugăciune. Și rugăciunea așa mai puternică am zis rugăciunea din biserică. Poate de la amin la amin. Care cât puteți și cum puteți. Depinde de sănătatea cuiva sau dacă trebuie la o ascultare, sunt și cazuri urgente, nu așa? Când iată, faci altă ascultare, dai tot rugăciune, știi ce? Al doilea după sfânta rugăciune din biserică, se rămână rugăciunea fiecăruia dintre noi din chilie. Chilia noastră să fie un mic paraclis. Nu atât ornamentat cu icoare frumoase, cu luțe cu știu eu ce, nu așa, așa e, așa e, e fotografie, dacă vreți. E așa ca să iei ochii altora. Fă din chilia ta simplă, curată, aerisită, și binecuvântată, fă din ea o mică biserică. roagă până ajungi la rugăciunea cu latin. Și rugăciunile obișnuite în chilii sunt citerea psaltirii. Este o tradiție aceasta ca în fiecare zi era când erau era, era părinții Cleoppa pe în bătrânii dinainte în fiecare zi citeau o psaltirii. Unii o știau pe de rost. Noi am semnat. ce și ne spunea părintele Cleoppa, am notat-o neva, erau cinci părinți călugă, care că șteaptă saltirea pe de rost. Nu e nevoie să o mai deschizi din de cor, nu știa, din tinerețe și repeta singur, fie că erau la oi, fie că erau la vac, nu mai avea nevoie nici de luminare, nici de bec, nici de nici aude cineva ce zice sau ce faci. Saltirea este cea mai puternică carte de rugăciune a călugărilor și a credincioșilor. Iar o altă rugăciune tot atât de puternică, unii și mai puternică, este rugăciunea inimii, pe care, sigur că încercăm cu toții să o facem, dar aceasta este mult mai greu, pentru că e rugăciunea de taină, e rugăciunea Sfinților, e rugăciunea Îngerilor, care neîncercat repetă Sfânt, Sfânt, Sfântul Dumnezeul nostru și celelalte, sau repete permanent Îngerii și Sfinții, numele Preasfinții Trăim și numele Mântuitorul nostru Iisus Hristos. ca așa spun Sfinții Părinții. Cu cât repeti mai des cuvântul Iisus Hristos, Iisus Hristos, asta de fapt esența rugăciunii inimii. Repetarea permanentă a numelui lui Iisus Hristos îndepărtează pe diavol. Numai repetarea numelui, lui, nu mai spunem Nu Numai să repet mereu Iisus Hristos mereu, că demonul nu se poate apropia de tine. Pentru că, uită-și, numele cel preanalt al Mântuitorului nostru este o armă extraordinar de puternică de care diavolii se tem și fug de subcoardere, cum se spune. Așa că, rugăciunea din biserică întâi, cu tăcere, cu smerenie, cu plândețe, cu metalele cu venite care trebuie să le facem la momentul potrivit, să nu știm, mai întrebăm, noi suntem bătrâni și mai uităm, Da, tineretul poate nu, știu tot. Ei, după rugăciunea din biserică, cu bună rânduială, fără soșote, fără vorbi multe, fără priviri în și încolo, așa cu privirea cuvincioasă, după așa din biserică zic și din chilie. Ori citești la psaltirii, și asta ar trebui un timp la psaltirii, știu eu, din noapte și din zi, mai ales săptămâna aceasta primă, care se cheamă Săptămâna Mare, și după citirea psaltirii, iarăși, ori și alte praidele, dar în special, cum stau că călugări atoniți, așa obișnuiesc. Stau jumătate de ori în genunchi, cu privirea în jos, plecat ca o umilință, ca o smerenie cu capul plecat, și repete cu cea mai mare concentrare a minților această sfântă și rugăciune rugăciunea inimii Doamne Iisuse Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci fiecare printre celelalte pravele care le facem noi de achilie începând câpsaltirea și mai Maestrii Domnului este imediat rugăciunea Doamnei Iisuse. O faci dimineața, așa fac am văzut părinții greci. dimineața în zor de zi când se scoală, stau jumătate de oră, fac trei și imediat se pleacă cu privirea în jos și cu o mare concentrare, zice jumătate de oră, deși mai mult nu rezistăm. Că pe mă se obosește mintea. Fără să deprinde mintea și atunci rugăștia aceasta încet, încet se prinde în inima noastră. Doamne Iisuse, numele Lui Iisus Hristos să fie scris în inima noastră, în mintea noastră, în limba noastră, în urechile noastre și atunci noi suntem umpluți atunci de Harul și Darul Duhului Sfânt pe numele Lui Iisus Hristos. Deci dimineața se poate face aceasta fie și un sfert de oră. Se mai poate face da, amiază, așa am văzut la atoniți, și seara târziu. Iar și rete de culcare, după aceea ștemele pragera, stăm un sfert de oră atent mintea și zice, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa. Deci este să nu l uităm, iubiți părinți și frați, și cele noastre toate, canonul care Vă iei rânduit, noi cei mai bătrâni cu oasele cam strâmbi de acum, nu mai putem. Unii oameni niște stăm pe picioare. E bine, ne mai tărim câteodată. Ca așa, bai răuvatismul, bai bătrânețea, bai. Fiu. Dar tineretul face să vă canonul. Canonul, măcar săptămână, aza, măcar în postul mare, să fie cât mai corect făcut. Canonul dat de duhovnic, așa cum e rânduiala, iarăși. Atâtea mătări, atâtea și neapărat, și Doamnei Iisuse, cum cum am spus, măcar o sfert de oră dacă nu jumătate de oră. Dimineața mă am dacă și de e și mai bine. Și să vedeți când s-aprinde așa-să rugăciune din mintea ta și acest cuvânt Dumnezeu Iisus Hristos să va lipi de inimioarea ta și de buzile tale și de mintea ta să vezi și bucuria sale. Încet, încet, parcă ești într-o altă lume. Te sunt ai fericit, mulțumit, nu ți-i dor decât de Dumnezeu și ai mari bucurii și mai vine și câte o lacrimă, dacă nu și mai mulți, depinde cu câtă credință începi să faci această lucrare duhovnicească. Au se vadă după acestea, pe lângă ascultările de bază, care trebuie să le facem când Marta cu Maria, una fără alta, nu pot, nu așa? Ar mai fi să mai citim cărțile sfinte. care că cum doriți. noi Recomandăm acum, ar trebui în postul mare, să citim de la Amin, la Amin, Noul Testament. Îl citim foarte puțin și foarte rar. Acolo fiecare cuvânt, fiecare virgul, dacă se poate spune, este pusă din Duhul Sfânt. Și acel cuvânt, acea frază de acolo, e unică și dumnezeiască, că vorbitul Hristos prin Duhul Sfânt, prin cei patru Evangheliști. Citiți Noul Testament, citiți Cartea a Mântuirii Lumii, Evanghelia lui Hristos. Asa, asta e cea mai scumpă carte care putem să o citim vreodată în viață. Sfântul Evangheliei. Și după aceea, Epistolul Sfinților Apostoli. și, sigur, dacă aveți și timp să-mi și mai dă Dumnezeu, măcar din noapte, din zi, viața Sfântului Zilii, viața Sfinților rămâne în continuare după Sfânta Evanghelie, Nu găsim o altă carte mai scumpă. După Sfântul de decât viețile Sfinților, în care e și viața Mântuitorului, și viața mai și Domnului acolo. Și viețile tuturor martirilor sunt acolo. Dacă n-ar fi ce-ar noi? Care și câți martiri avem, cum s-a pătebit, cum ministru i-a de capetele, ce spuneau ei și cui îi cu ei prigonea pădânii. Viețile Sfinților rămân după Sfânta Evanghelie. Eu, deocamdată, asta a tipiscut pe scurt, programul din Tunus și Marele Post. pot. Mare prima și ultima săptămână. Biserica întâi, Pravele ancheliei, Doamne Iisuse, tăjere multă, vorbă de loc, cujetare la moarte, mai meriți prin la părinții noștri, fiecare unii a vieții mai spuneți gândurile părinților bătrâni care s-au mutat la Domnul și învățați în aceasta să mai cugetăm și la moarte, când nu știm care, când plecăm. Așa ceva și să mai spunim iubiți, frate, să trăim în dragoste. Chiar dacă n ai făcut tot canonul, dar dacă ești în pace cu tot și ești mai smerit cât ceilalți și zici, tu întâi, iartă-mă, părinte sau frate, atunci ai împlinit toată Evanghelia. Nu uitați legătura dragostei care, pe undeva, se tot subțiază așa ceva, aceasta trebuie să o înodăm din nou și să ne întoarcem la dragostea acea din tâi. Să stăm în mănăstiri cu râvna de la început, când a venit la mănăstire, și citind cărțile Sfinte și din vestele Sfinților, și urmând sfaturile părinților, sau imitând pe cei mai bătrâni, sau iertând pe cel care vă sfințesc, să mergem înainte către Hristos. Cu privirea spre Hristos, făcând Sfânta Cruce, închinându-ne și bucurându-ne. Iată pe scurt cuvintele mai necesare care le ne considerăm pentru începutul postului mare. Și așetele am culeg de la Sfinții Părinți, din Viesele Sfinților. Între slujbele din biserică, apoi pragul la de la Achilii, cu canonul care să-l înduiește cu cât poți, noi noi puteți putut termina, termin mai târziu, după amează, poate te cheamă cineva, poate te cheamă de la biserică, dar așa cum se poate. Apoi, citirea fărților sfinte și neapărat sfânta dragoste, păcare între frați. Dacă ar fi mai multe dragoste, asta ar fi soarta mânăstirilor noastre românești. Dar vorbim multe, de multe ori, mintea împrăștietă, drumurile, turismul monahar, știi cam cum umplem din loc în loc, mă duc acolo să văd, mă duc dincolo să fotografiez, mă duc dincolo să mai știu ce, și timpul trece și se scade din zilele tale, și timpul ținezi, și vezi ce nu trebuie, și vii cu mintea împrăștietă, și te mai tulburi, și n-ai pace, și n-ai sporire duhovnicească. De aceea zicem, dragostea care încheie toate celelalte fapte bune, să nu lipsască dintre noi. Tășere multă, iubire frățască, sărutare duhovnicească și dragoste. Nu se ridim, uite și ce făcut. Uite și ce s-a întâmplat, uite să, uite omul și ala, uite tăgarul și -ala. să nu zicem așa. Că nu știm care e întâi. S-ar putea ca tocmai tăgale din pipirin, pe care noi, unii mai musrăm, poate tocmai așa să fie înaintea noastră la Hristos. Cine știe? Că acela numai din traică trăiește, din sărecie lui. Și omul săracul și tot îl rușinează și tot îl du-te mai încolo că n-am acut o-i da și el rabde așa sărac. Vezi câtă smerenie are acela? unii smerenia la gălugări, ca smerenia de la țăganii este care tot gheuntim noi. Ei vedeți? Hai să luăm măcar de la aceia, să cu lea de pildă, și să niște smerim, să ni rugăm, să ni împăcăm, să ni și sărutăm, și să facem și puțin în milosierii. rugându-ne pentru a de un bolnav, roabe pentru el și ai făcut mare milosierii. veniți la rugăciunile tale, unul care e paralizat, unul care e pe patul de moarte, fie că din lume, fie că de aici, că din să ne rugăm pentru pentru acei necăjiți, cât tare sunt oamenii Nu mai, dacă ne rugăm mai mult, această țară, această biserică Sfântul ortodoxă va supraviețui. Dacă nu, se vor amesteca toate sectele între noi și vor încerca să facă ce n-a făcut niciodată nimeni, ca la sfârșitul veacurilor. Mai mult nu insistăm, fii ca Bunul Dumnezeu și Maicuța lui Dumnezeu și Sfinții lui Dumnezeu să ne întăreați în cușderea Sfântului și Marului pot ca să-L în cu râblă, cu dragoste, cu smerenie, cu iertare, cu bucurie și cu nădejdea mântuirii. Amin.